Lekke goeiemiddag, amal wat ingeskakel is En uh, ja, die program is uh, Treffers van Toeka tot Nou Sam met my Ludwig Wenter En uh, ek hoop jylle gaan die program geniet En dat jylle die doel van die program gaan uitleef Dit is om jylle in die naweek luim in te kry So kom ons gaan skopsomme dadelijk af En eh uh, Ja, ek skop af met een baie ou ene, ek dink het is hier in die vijftigs, ne? Sandy Posey. Uh, en, <coughs> sorry, as ek haar naam noem, is daar net een liekie wat opkom en dit is natuurlijk Single Girl. Nou, geboor op 18 juni 1944, Amerikaanse gewilde sangeres, in die 1960s het sy succes geniet met enkelspelers of solos dan, soos Haar 1966 opname van Math is Shape Sharp Sy komposities Born a Woman en Single Girl Nou kom ons luister nou na die ene, die Single Girl The Single Girl love me Sandy Posey, a single girl needs a sweet-loving man to lean on. Ja. Uh, ach, maar hulle kom so mooi recht uh, by hulle self, dat uh, ek, ek, ek benai hulle. <laughs> dat, uh, ja, ek wonder hoeveel van hulle vind aanklinke of nie, uh, verkies om a single girl te wees. Uh, Daar is seker van hulle. Nou, so full dynamics. Mommoiselle Ninette, Hulle spel om ons Mademoiselle, maar dit, hulle spreek om uit Mademoiselle. Oké, okay, is een lied wat geskryf is en vervaardig is door Herbert Hildebrand, winhouwer, en oorspronkelijk uitgevoerd door Soulful Dynamics. Dit is in uh, 1970 vrygestel en het daar die jaren nummer 1 treffer gewoord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en was gedurende die daar op volgende 30 weke onder die topverkopers. Die ou wat hom hier vir ons bring, nee, nee, ons het Selfo Dynamics is een weergave hier so, ek weet die ander ou wat hom doen is Michael Holm. Maar kom ons luister na Selfo Dynamics met Mamsel Ninette. It's a holiday, I took a trip to the USA Well, I did fun. It was so nice that you ek sien Hanley daar van Kempten, jy is ingeskakeld, dankie, ek hoop jy geneer die program, uh, Joyce Wertley van Amerika, en uh, sy bly daar in een dorpie genaamd uh, Surprise, en het is uh, Arizona area, as ek recht geluister het, dan uh, sy is ook ingeskakeld, en uh, ja, sy sê, met hoofletters, sy hoor my, nou, en dan weet ek, uh, Louisa Heinzmeier, daarvan uh, Kroenstad, jy sal ook ingeskakel wees, Motti Motti de Kok, daarvan uh, uh, George uh, Dankie laat jy luister Ok, ons stap aan Ons uh, tyd staan nie stil nie en die program staan ook nie stil nie The Ballard of the Green Berries Patriotische lied in die belade stil oor die speciale machte van die Amerikaanse Weermacht Die liedje is geskryf dier die destijdse Staf Sergeant Barry Sadler nou, ja, hy is gehelpt door skryver Roger uh, I mean, Roger Moore <laughs> Robin Moore wat die boek The Green Berries geskryf het om die lirieke te skryf en die opnamekontrakt met RCA records te kry Barry Seller, kom hier met Ballots of the Green Berries die valskermbataljon he, dat is hulle die manne Fighting soldiers from the sky Fearless men who jump and die Men who mean just what they say The brave men of the green beret Silver wings upon their chest These are men America's best 100 men will test today but only three when the green bede trained to live off nature's land trained in combat hand a hand men who Silver wings upon their chest These are men, America's best One hundred men will test today But only three when the Green Beret Back at home, a young wife waits Her green beret has met his fate He has died for those oppressed Leaving her this last request Put silver wings on my son's chest Make him one of America's best Lekker ene, om op trots te wees as jy daar was, net, uh, dit is die Green Berai van Amerika, die valskerm bataljon, die manne, nou, ehm um, Steel Eye Span is een Engelse folk rock groep wat in 1969 gestig is en hulle is nog actief vandag, uh, hoor ek. Ek is nie seker of hulle nog actief is nie, maar volgens een uh, oorlevering, soos hulle in Engels sê. <laughs> Sam met Fairport Convention is hulle die bekendste ver, ver, uh, vertoonings van die Britse volksmusiek erleving en dankzij hulle treffende singles Godet en All Around My Hat, was hulle een van die meest commerciele, succesvolle Britse groepe. Hulle het vier top 40 albums gehad en het een gecertificeerde gehouwe rekordpaal met die verkoop van All Around My Head is die een wat ons na geluister. Nou ja, het moet een pinda van maak om hulle ander liedjes op te gaan opsoek volgens my, of in my siening is hierdie die enigste en van hulle wat ek ken en uh, ja maar dit is een van daai as hy in jou kop kom dan moet jy vinnig ons la raak van hom want jy gaat die hele tyd gaan oh around my head en eh uh, ok ons luister hier kom hulle on around my heart i will wear the dream away For a twelve month and a day And if anyone should ask me The reason why I'm wearing it It's all for my true love Who's far, far away dit is die groepse naam en soos ek sê volgens beruchte is hulle nog aan die gang maar het uh, is moeilijk om te glo dat die selfde mense sal wees want hulle was daai tyd al reeds uh, dit was hier oog ja nee dit is hulle uh, moet nou baie oud wees laat ek het so stel, as hulle dan nog in die ronde is ok steel ice en dan beweeg ons oor na Die Likkie'se naam, Until I Found You, is een likkie door die Amerikaanse sanger, Likkie skryver en uh, Stephen Stephen, eindelijk Sanchez. Dit is op 1 September 2021 vrygesteld, sien, dit is een nieuwe jene, splinten nieuwe jene, maar ek het aanklank gevind by hom. En dit is een van my ginsling uh, niever likkies. Oké. Okay? Uh, dit was die 'n uh, hoof enkel van Sanchez se tweede uitgebreide toneels easy on my eyes in debut album Angel Face. Nou geskryf dier Sanchez en uh, vervaardig deur eh uh, een Fuchik Fichuk, Ja, nie Fuchik nie. Fichuk, en Konrad Snyder, Net die liedjie eh wat wat baie het. Eh uh, hoogtepunt bereik op nummer 23 op die Billboard Hot 100, nummer 8 op die Australiese area kaarte en nummer 14 op die UK Singles Chart. Hello Alida, a stein Stijn, daar van Rustenburg. Ek sien jy is ingeskakel, ek hoop jy en Andrie genie die proef. Ja, ja, you back home the river keeps on flowing to the ocean the Hi, Stick Figure met Angels Above Me uh, En ja, net voor het was het ook uh, redelijk in die weene Sanchez um, Ek wonder uh, hoeveel van julle onthou The Sweet Of hulle was ook bekend as Sweet, Net Sweet En uh, hulle is in 1968 in Londen gestig en een Britse rockgroep wat in die 1970s wereldwijd bekend geword het. Hulle bekendste groep leren bestaan uit hoofdsanger Brian Connolly, hy is die bass Steve Priest, gitaar en die Scott is op die dromme, Mick Takke, is die ander ene. Okay, die groep is oorspronkelijk Speetshop genoem. Hulle het in 1971 die eerste Trevor, Treffer uh, Trevor, Treffer van die van die opgeneem die snit wat ons vandag na gaan luister van hierdie mense is van 1975 nê way back then sweet met fox on the run How about sweet How about, fox on the run <laughs> colombo on the run a big wreck met Fox on the Run 1975 ek sien Judy sy is by die werk <laughs> as mense dit werk kan noem sy is daar in haar uh, wat noem mense het, studio waar sy skulder en uh, ja, nou toe sy die skulderij wees wat sy bezig is om te doen sy sien is een dame wat sy uh, in, in 2019 afgeneem het, daar in uh, wat jy gesê, Judy, in Florence, ne? Uh, as, ja, in Florence. Nou uh, sê jy, jy is een bykie moogva, jy gaan haar nou bykie op sy sit en net die muziek luister. Nou, nou, net om jou te inspireer, om verder te gaan met hierdie skulderij van jou. Wee, die skulderij laat my so denk aan een liekie. En, tot ek gau die liekie nee. gaan soek, en dit is die een wat ons nou gaan luister en dit is ene van L Lodewijk Lukas Lodewijk Maree, nou ek onthoud hoe ek klein was dat ek oom gehad uh, oom Gideon V was, oom, ja so iets, maar uh, hy het my altyd Lodewijk genoem uh, in plaas van Ludwig Lodewijk van Stoodgare het hy gesê Lukas Lodewijk van Maree is geboor op 22 juli 1952 en uh, oorlede op 18 februari 2011 na lang gesikkel met prostaatkanker. Hy was bekende Suid-Afrikaanse sanger en liekieskryver en ek moet sê, een goeie liekieskryver hoor, hy het baie baie mooi liekies geskryf. Hy was vooral bekend vir sy treffer Ek so kon doen met een miljoen Hy het skool gegaan by die laarskool Dani Milan in Pretoria Noord en later gematriculeerd vanaf die oorskool Langenhofen. Lucas verwerf ook die graad BA drama in die universiteit van, of aan die universiteit van Pretoria as ook nationale diplome in filmproduksie, technisie en fotografie. Hy trouw in 1981 met Elze en skryf in 1982 sy Afrikaanse lekkie. En die ene is natuurlijk droomvrouw. Nou die meisje van jou wat jy bezig is om te skilder, wat so met haar rug na ons toe sit. Jy sien nie die features nie, jy sien nie die gezicht nie. Wie is sy? En nou dit is die selfde um, mysterie wat Lucas Marie hier beskryf in sy liekie Droomvrouw. As sy toch net wil omdraai en na my kyk en dan kom ek achter dit was al die tyd net jy. Kom ons luister, lukas Marie met uh, Droomvrouw. net nie wil bedaar nie. Sy het my vakker wereld, skoen door mykaar kom en dan droem ek ook nog elke aand van haar. Sy is altyd met haar rog na my gedraai, haar gezicht hou sy geheim, en haar naam die moet ek raai, maar ek weet ek ken die mysie, wat daar staan en ek wees hoe ek kon nader aan haar gaan hierdie is al ek nie net vir jou droomvrouw en ek sing dit, ja ek sing dit net vir jou oh, oh, oh. en ek hoop as jy dit hoor sal jy onthou droomvrouw dat ek jaren lang soek het net na jou toch maar net een keer om wil kyk. Want ek wonder vieze is en hoe haar oorlik. Maar ek weet ek ken die kurvis van haar vlies. Ek weet ek ken die warm van haar gees. hier is al ek net vir jou, droomvrouw, en ek sing Ja, ek zing dit net vir jou. Oh, oh. En ek hoop, as jy dit hoor, sal jy onthou, droge vrou, dat die jaren lang gesoek net na jou. ek om en ek moet erken ek was tot in my ziel verstom want u zoekt toch maar my droomvrouw was voorbij en zij was to al die tijd vanuit jij mm -hmm. hier is een net vir jou droomvrouw en ek zing ja ek zing het net vir jou En ek hoop, as jy dit hoort, sal jy onthoud, droomvrouw, dat ek jarenlang soek net na jou. prachtige liekie daar, dier Lucas Marie, Droomvrouw, en ek dink baie, baie paslik, by hierdie meisie, wat jy geskulder het, of wat jy bezig is om te skulder, uh, Judy, ek dink, ek, ek wil ook graag, jy sy net omdraai, ek wil, haar gezicht, ek hou van die kervis van haar lijf, soos Lucas sê, maar hy ken die kervis, maar hy, as hy net wil omdraai, dan sê sy doer in die achtergrond sitte klompie ou oomies. Sy wonder, hoeveel van hulle lewe nog, hoeveel, wat het doe, ja, enso, ja, mens, mens, jy weet, uh, ek het al baie so, as jy rai in die kar, uh, ek het een keer achter bus gerai, en heel achter sy plek was dier ou oh, tannies, Uh, maar ek was op pad Ami toe en was dier oud Tannis beset en hulle het allemaal daar by die venster kom staan by die achterste venster, hulle het vir my gewaai ek wonder, waar is die Tannis wie was hulle, jy weet dit uh, so baie van die vreemde wat die mens altyd laat wonder nou sien ek Rudolf hy sê, hy ook by die werk nou jy sien, hierdie program hy Uh, is vir die mense by die werk. Rudolf uh, is sit by die werk en hy luister saam vanaf die kaap. Nou, uh, ja, ek weet hy daar, Iverson, de urban wil, de, urban, de lady de urban. Hey, pleks ek daal gekryd. Maar in elk geval, dankie Rudolf, dat jy aangeskakel is, ek hoop jy genee die program en ja, ons is produce neer die beste hier op die stasie. Um, kom ons stap aan en wie gaan ons nou bijkom? Ja, hierdie ou het vir my die mooiste mooiste diep bas stem en ek praat van Ernest Jennings Ford. Hy is op 13 februari 1919 gebore en 17 oktober 1991 is hy hoe professioneel bekend as Tennessee Ford. Uh, Wel, Tennessee Ernest Ford, en uh, nie was een bekende Amerikaanse sanger en televisie, televisie gas hier, wat sukses in die country en western pop en gospel muziek, John Rice geniet het. Ek weet hy doen vir al gospel, doen hy baie likies van. Hy is bekend vir sy rijk bariton stem en thuis humor en word onthou vir sy treffer opnames van The Shotgun Boogie en 16 Tons. Nou 16 Tons is die een wat ons gaan luister van Ernie Ford. Nou uh, ja, as hulle sê, reik bas bariton stem. Dit is hoe reik bas bariton stem klink, soos wat hierdie ou nou vir ons gaan lever. Lekker luister. Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood.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 One morning it was drizzling rain Fightin' and trouble are my middle name I was raised in the cane break by an old mama line Can't know a high-toned woman Make me walk the line You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in death St. Peter, don't you call me Cause I can't go I owe my soul to the company store you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 To the company store Tennessee Ernie Ford 16 tons as he En het julle nou gehoor hoe klink Die stem Machies mense Hy <laughs> Hy uh, demand uh, Respect Nou Die damiekie is. In haar da was hy baie populair vir die soort muziek en dan ook populair vir daardie da. Ek praat van Theresa Broer, die reeds in 1936, voor die Tweede Wereldoorlog al bedrijwig was in die radio wees maar eers in 1949 doorbraak gemaakt het met haar sangloob en wel met die liekie wat sy self geskryf het. Nou, uh, haar stijl was meer die honky tonk genre die wat jy altyd by die cafés mos een penny in die Nickelodeon gegooi het en dan uh, luister jy na Nou, ja, dit is die type muziek wat sy uh, geproduce het. En uh, sy was aan die lopend redelijk op die groot voorgrond tot 1960-61 nou waar haar uh, type muziek wat sy gedoen het beginne eh uh, die die die eh uh, gewildheid daarvan het begine dun raak. Kom ons luister na Therese broer. Sy is geboren as Brouwer. Kom ons luister na haar en die liedjie wat sy vir ons gaan doen is 'n music music music. hy, Theresa Broer, en ja op plekke het sy amper die wat sommige sê, Dolly en type stem uh, maar nie, dat sy country is nie sy, uh, ja, jylle weet wat ek meen. Ok, ons stap aan, en tyd ook ons is amper by die funny spot en daar is nog 10 minute voor hom en vandag het ek weer vir Jan Spies een story van hom, van Palen Pint die twee broers Uh, die volgende een is The Bachelors. Hulle was een gewilde muziekgroep afkomstig van Dublin in Ierland, maar hoofdzakelijk gebaseerd in die Verenigde Koninkryk. Hulle het verskye internationale treffers gehad in die 1960s en in dit sluit in 8 top 10 enkelspelers of solos dan soos ons hulle ook geken het in die Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 1966. Vat om gedoen te wees tussen Uh, wel in 'n tydperk van 3 jaar 8 tot 10 enkelspelers te Ons luister na die bachelors en die bachelors gaan vir ons sing I wouldn't trade you for the world. I wouldn't trade you for the world.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 voor ons tweeliekies gesing, en dit was Menno, Menno, Menno, en dan Rio. Nou, kom ons daar, by die funny spot, Joy Schwartley, jy geniet het altyd so, so, skyfreg, hier kom, uh, ja, ek het hom al opgehaad, maar uh, eindelijk lang terug, en dit is uh, Jan Spies wat gesels oor die twee ookies, Pal en Pint, natuurlijk is die een ou lang, en die ander ouwe is een kort Ronnie en die Giene. Uh, okay, kom ons luister na Palenpunt, soos vertel dier Jan Spies. Toen het ek geleer by my, my, my tani, kon nie een lap of een ding uithouw nie. Sy het een behoefte gehad om enig iets wat sy kon opspoort in om hier op te hangen lappe doeken, dekens en doelies my oom het gesê wens, kies oom, toch, dit is dit uh, is nie ons best nie, wot my oom het sien? gesê haar, net uitloos, sy het gesê dit is haar sultaanse bloed my oom het gesê, wat is die sultaan my oom het gesê, is die baie, baie groot reseinkie <lacht> maar My maat gesê, dis mense wat bly in tente. Ek het gevra, hoekom my paat gesê, want hulle is onrustig. My ou paat gesê, dis jy iets wil ophang, hang nie die rechte goed op, soos was goed of bultong. Maar, my ou maat gesê, dis moet hy uitloos, dis in haar bloed. Sy kan het nie help nie, dis ons familie, ons ken nie ons perke nie. So was dit die reine waarheid, want toe sy klaas met die mire, toe sy plafond toe, en dit was toe een dik persiese tapijt. dit skiet toe een madag los, en valt toe op haar, en sy is toe beraar huis uitgedra, onder die selwe na die begrafnis was haar koek en thee, en toe het my oma gesê, nou wat van die piekies, nou die piekies, was my twee neefies, met my maat gesê, soof nooit het dit te noemd, en sy, jy mat ons druig nie, hulle, name was Paul en Petrus, maar ons het hulle paal en punt genoemd, Paul was so'n lang kind, so maar in regheid, met so'n gezicht wat gelijk het hoe sy wekker net voor hy afgaan. <lacht> hy was een stil, skelm kind, en het allemaal gespanning gemaakt. My opa het gesê, weet mis met jou kleinkinderslief he, maar kan een mes om hy nie toesluit vir een jaar of twee nie. <lacht> Punt was die teenoorgestelde, so koelronne cool, kind met sy gesaamgestelde oogjes en twee baie kor dikbenkies wat nie kon buig by die knie in he as daar olympiese spelen was vir spaarbussies dan was hy die diskes gooi my oupa het gesê weet mens moet jou kleinkinders lief he maar is daar nie ewers net een plaas vir vetkinners met stuive knie in die twee kies was altyd by en as hulle langs mekaar gestaan het het hulle gelijk vraag 1 so hulle moet nou iwers loe bly, hulle pa kan nie na kyk jy my die mirus koon ma my oma kan hulle nie vat nie want hulle is nie veilig by my opa nie, so word rond rondgebel en besluit hulle gaan Oor dat die familie Amal moet saffer En ons gesin is eerste Ek sê toe ek wil nie meer leven nie My maas sê toe ek eindig Met jou dramas Jou pa leid nou nog wakker Oor jy verdoem nie die ridder loop vraat Of hy jou kan voorstel aan een rok So Hulle kan blij Op die stoepkamer En so is hulle toe, die stoepkamer het gaan heel goed Tot op dag drie toe, kom sê my ma of my pa, hy moet gau kom kyk On stap allemaal stoepkamer toe Nou hulle pa was syke hardseer of geskok, maar het nooit gesê, hulle het ook die familie gene neem Daai stoepkamer is van boot tot onner toe geplak met halfgebrande virhoutjies In die hoek staan paal met die buisie gom langsom, sit punt met die boksie virhoutjies Die meer is een groot toneel van die groot trek. Of so lyk like dit. Tot jy sien, is nie die beeste wat oorings het nie, maar die boere. My pa het sagies begin neerie aan sy mees geliefde gesang, en my maat gesnijf so soos een oentje met greep. En toes hy kon bystoen, ek het geteld tot by drie. Ek het vir drie net gemaakt, oorings, so hoe gaan die oent oop my malie, want plaat uit. Dis wat sy gedoen het, as sy moeilikheid was. Sy het gebak. Maar net jamrol. En dan eet ons jamrol, drie keer per dag vir sieve dag. Daie keer eet ons om vir tien dag. My paar het later gesmeer met peanut butter en deep heat. Maar, al wat ons proef, is elende. My ooma bel, my ooma sê, dit is in ons bloed, ons kan nie help nie, wat van ons drink die ander steel, wat hy aan goeitjes op, maar van die tweetjes, wat sit nou ma? Gom en vlamietjes. Ons moet hulle lief he. Opa gaan nie, maar die rest van ons moet. My maat gesê, my kijk punt, dit so doos die vir ookies gaan, dan is dit so bonnelkie boop die swaard deel, en as kiet hulle so, dan maak hulle woef, en dan blaas hulle dood my ma sê, die reikindse as, gaan nog opraak, nou brand hierdie plek af tot by die see, sy. en nou bak sê, en nou eet ons, tot op die dag van die atletiek, het was net voor hulle moest vertrek na die volgende gezin toe, o, het was een warm dag, en ons was moog, soos wat mens is by atletiek, en opgeblaas van gaskoeldrank, naar van waarsies en maalvleis, maar ons hou aan, want dis wie ons is, paal later met sy virhokies die skool of sy kaart toegeplakt, oor het lyk soos het daar in taal wat koes. En punt was achter die paviljoen met sy doos die virhokies, en daar raak asem toe op. En soos paviljoen brand, so sien ek, by die tafel my die bekers, is daar drie mikrofone. Ek het to soen toe gaan hardloop, en baie hard aangekondig, ek is een aangenome kind. En toes ons huis toe, het my maar gebak ja seker gebak en gebak en gebak ja. uh, die broerkie in die tronk wat jy nie van praat nie is die twee neefs nou die groep is hulle sing bend me, shape me any way you want me ne? is een liedje geskryf door Scott English en Larry Weiss Dit is die eerste keer door die The Outsiders opgeneem as een snit op hulle album The Outsiders in 1966. Die bekendste weergave van die lukie is 1967 enkel snit wat vrygestel is of nie, wat uitgereik is door The American Breed. Wat vroeg in die eerste plek op die nummer 5 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 was, 1968, nummer 3 in Zuid-Afrika en nummer 24 in die UK Singles Charts. Uh, the American Breed, hulle sê, bend me, shape me. hy, American breed, bend me, shape me, any way you want me. Ja, um, ja, ek het laas week het ek weg van die beskaving of nie, eindelijk het ek naar die beskaving toe gegaan en gevind daar is nie kracht nie met tye en daar is ook nie sy nie en wie jy jou eenzaam rake mens, as jy nie sy het nie, jop jy sit daar, jy het een camera, maar jy het nie, jy het nie uh, al die ander media dinge in jy het selfs jou uitbel en jou inbel, gebeur nie, jy kan nie, en dan ook die plek, hulle is een vierster plek, maar hulle het nie aircon nie, en dit is verrek warm jy moet, uh, uh, wel, daar is een fan in die huis, of in die wat noem my Shelly wat jy dan hier en dan moet jy die fan dra waar jy hom wil hee maar hy maak jy kout nie. Jo, nee, dit was a aaklige week. Uh, Mens is so dankbaar om terug te wees. Hier sit ek op my lesenaar is a aircon en die fan waar hier op my en och, die deur is open en die skraag, jy weet, en die sein. Maar in elk geval, kom ons stap aan met die programma En ons kom nou by een Suid-Afrikaanse groep. Hulle spreid voort uit die uh, oost Londen, Suid-Afrika, 1969. Julle weet so my dadelijk, ek praat van die dealings. En julle weet so my dadelijk, ek praat van a look at your comes tomorrow. Hulle word vernoemd naar die hotel, wat, <coughs> excuse, waar hulle gereeld optree, namelijk die Deals Hotel dit is die D-Leans. In april 1971 presenteer destijds die radio persoonlik uh, Pieter Loutus die groep uh, met hulle gouwe plaat vir A Look Out Here Comes Tomorrow en um, kort daarna ook in 1971 volg hulle tweede groot treffer <coughs> When Love Comes Knocking at Your Door. Ons luister na The D-Leans Look Out Here Comes Tomorrow. Look out, here comes tomorrow That's when I left to chew so high I wish I could borrow someone else's shoe combinatie daar van blaas instrumenten en stram instrumenten en, dan hoor ek nog so hier en daar, klavier ook, keyboard. Ja, dit was die Diliens, look out, jy comes tomorrow. Ek het die selfde tyd toe hulle gewild was, het ek ook in Kaapstad, ach, wat is hy voorstuitje? Uh, van Kaapstad, maar daar het belly Bellyhoe ook opgetree en ek het hulle daar gaan sien. Ek praat nou van Uh, moet wees 1975, 74, daar rond, maar in elk geval, ek hoor hulle is nog aan die gang, bellie hoe, oké, okay, ons kom by, uh, mysie moet een baie mooi stem en ek praat van Karen Carpenter, die Carpenter was een Amerikaanse vokale, instrumentele deel, wat bestaan uit broer en sister, Karen sy is uh, van is, uh, geboren in 1950 sy is oorlede in 1983 hy is Kamele 33 jaar oud uh, ek dink dit was uh, wat is hier die maarwoordziekte in. maar in elk geval, en uh, uh, haar broer was Richard Carpenter hy is geboren in 1946 hy het een duidelijke, sachte muziekstil gelever wat Karen se contra alto uh, koor uh, stem en met Richard sy harmoniseringswerk en die komposiesievaardighede van hom ook. Nou gedurende hulle 14 jarige loopbaan, het die Carpenters 10 albums met talle enkelsnitte en verskye uh, speciale televisie aanbiedings opgeneem. Kom ons luister na hulle en die liedje wat hulle vir ons bring is on top of the world. Dis waar mens wil wees, ne? Op hier die middag voor die naweek begin hier kom kapenters, kernkapenters meer so as Richard en als top of the world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 You've been around You almost put me at the top of the world Something in the wind has learned my name And it's telling me that things are not the same In the leaves, of the trees, and the churches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 Karin Kempeth, Carpenter, Top of the World, jy sê, ek schien nou hier by die venster uit, of hier by die deur uit, ek het nou verochend het ek een vetplant geplant, door in een bak, met een klomp, uh, hoe noem is dit, uitloopselkies, en so on. Nou sien ek hy bak, is een klein bak, en hy is omsingel, of hy is oorgeneem, door een groep muisvols, wat op hom sit, en het lyk of hy het daar plik en uitgooi en plik en uitgooi nie man, word ons nou nie so gedoe nie ek het juist, nou ja Andy sê vir my, daar in Gauteng dit is maar hoe dit gaan soos ek net nou gesê het, nie kracht nie en da's nie sy nie en dan dit en dan dat sy sê welkom in Gauteng dit is hoe dit gaan, jy sê ek bly om weer uh, in kiemelieter, onzaglik onzaglik, uh, want uh, vir al nou jylle daarom ordendelike nurseries daar of kwekerije, soos hulle dit noem en ek het vir my paar mooie plante daar gekry en saam met my teruggebring, maar toe ek hier aankom nou ek het een persoon gehad, jonge meisiekie wat hier helsitting gedoen het om die hondekost te gee en so maar sy weet niks van tuin af nie so sy het niks het vir a week lang in hierdie stuk getende uh, da enige water gehad nie, so ek het baie verloor, baie meer verloor, as wat ek teruggebring het, en uh, ja, ek probeer nog red, waar ek kan red, is uh, tekens van lewe, wat so biekie biekie uitkomt, maar nou as hy en mysvols begin uitplik daar, soos hy maak Yes, like, ja, ek sien, hulle gooi dit sommer rond, maar in elk geval, ek uh, het hulle nou verwilder met die volgende plaat, het uh, hulle is mooi voelkies, uh, ons het een hand groot gemaakt die heestijds, en hulle word nogal uh, cute, uh, maar, ja, maar in elk geval, voer ek my vir hulle is of er Kom ons kyk wat het ons volgende op hier speelluis en kom ons luister na The Gypsy Queens. Hulle is een Franse popgroep wat in, in Nice gevorm is. Of hoe sê hulle dit in Frans? Nice. Nice. Nice. Gevorm is dier Didier Kisnetti en Philip Jones. Hulle speel een groot repertoire van veel, veel, veel talige omsla met een rijk volkale Uh, vokale stijl wat vergelijk word met groepes soos The Beach Boys en The Beatles. Alhoewel die groep succesvol albums van uh, 2012 en 2014 vrygestel het, is hulle in die eerste plek een uh, uitvoerende groep wat gewoonlik by uh, meer as 200 privaat geleendhede per jaar speel. Uh, hulle is ontdek door mense soos Elton John en Nicolas Sarkozy en uh, is sederdien die steenpelare van die private partykring vir reikers en beroemdes. Nou die stichter Didier Kesnetti beweer ons is die bekendste groep waarvan jy nog gehoor het. O, o ons is nie die bekendste groep waarvan jy al gehoor het nie. Ok, en dit is, uh, ek sê met jou saam, ek sal nie met jou straai nie, maar hulle groottreffer, wat hulle baie gewild gemaakt het is die Gypsy Queens en ons luister na, to make farewell. Down the way where the nights are gay and the sun shines On the mountain top I took a trip on a sailing ship And when I reached Jamaica I made a stop But I'm sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down My head is turning around I had to leave a little girl In Kingston town. Sounds of laughter everywhere And the dancing girls swaying to and fro I must declare that my heart is there Though I've been from Maine to Mexico But I'm sad to say I'm on my way as hy, dit was Jamaica Farewell van die Gypsy Queens, ek sê nou net Jannie het hier een foto opgeset van hom en een, een dame nou, het wonder ek wie die dame is maar toe, toe uh, vertel hy ons, en dit is ek weet nie, jy, hoeveel van julle ken vir Bibi nie, Bibi is, uh, ek weet nie hoe lang is sy al op die mark of, of, of op die circuit nie maar uh, ja, sy syng prachtig en eh uh, sy is ook daar by die jachtkap ek het so byna byna draai gaan uh, dit was jy weet, as het nie ek sal sê as het een uur van ons af was, het ek draai gaan maar het was een uur en half so toe, uh, my sien het die kans gesien om saam met my te gaan soen nie, en ek het, ek was onwel geweest gedeel in hierdie trip, ek het tot die hele trip door het ek met die kiwi geloop Ek, ek was net so ongebal, ongebalanceerd ek het nou my dokter gaan sien toe ek nou terugkom en uh, ja sy, wel voel nou tonne beter, ek voel nou sommer weer mens, ek weet nie wat sy, uh, nie weet hoekom het ek haar gaan sien dan nie as ek dan so verbeter het nie maar in elk geval, baby, sy is daar by die jagdkamp en ek geloof sy gaan seker daar optree en saam met Jannie maak, maak, maak een duet plaat van julle twee saam. Ok, the English congregation, die Engelse gemeente, Softly Whispering I Love You, is een lekkie geskryfd door Roger Greenaway <coughs> excuse, en Roger Cook, wat oorspronkelijk dier die duo uh, onder die naam van David en Jonathan opgetreed. Uh, hierdie weergawe het by nummer 23 in Australië op die Go. set sy national top 40 engelspeelkaarte sy piekbereik het was in 1971 dier die congregation uitgegee in die VSA was hulle bekend as uh, the English congregation hulle weergawe het nummer 4 op die Britse singles charts nummer 29 op die Billboard Hot 100 grafiek en nummer 1 in Zuid-Afrika in Nieuw-Zeeland bereik. Ons luister Softly Whispering I Love You door The Congregation. Muziek Goddag, Softly Worspring I Love You English Congregation Nou, een van my ginsteling dames is volgende op die draaitafel uh, Get off thee <laughs> uh, Woonbezoekies pleid natuurlijk Vicky Leandros En Vicky Leandros is uh, geboor in Griekenland Haar pa was ook een baie beroemde komponist, muzikant en sanger by name van Leandros Papitanasios en nou uh, vandags en wikile handroos vir ons, daar een wat ek nou net gesê het, en ons luister na Win Bazooki's Play. Leandros met la la la la la la la la la ek denk as hulle sonder woorde of as hulle uit run er words soos hulle in Engels sê, dan gooi jy la la la la la in <totstutters> die volgende ene is a display van die magic van instrumentatie hier is nogal a Suid-Afrikaanse groep en hulle is Omega Limited en a uh, Ja, hulle is merendeels meer, hieso in die midde 60s, by verskillende plekke in en rondom Kaapstad opgetree, en vooral bekend by die Clifton Hotel, gedeelende die negdienst, dit is hy, die Clifton Hotel. Clifton is uh, waar ek toe, ek het net toe gesê, Iverspeie, wat is hy plekkie, en ek het gepraat van Clifton, en uh, dit is waar ek voor Belie Hoe ook gesien het. Nou, oké, okay. Ons uh, luister na hulle Tchaikovsky One en ek sê jou, Tchaikovsky draai in sy graf, hy het nie geweet, so'n verwerking van sy werk is uh, moendlik nie. Ek weet, iemand sing hom ook uh, in die woorde is Tonight We Love of so iets. Maar kom ons luister, Tchaikovsky One, dier Omega Limited. En uh, ja, hierdie program gaan tot 5 uur en 6 uur kom uh, Rudolf op die beerd met Opspoed dit moet jy luister bly ingeskakel as hierdie program klaar maak uh, om 5 uur bly ingeskakel die Otto uh, Otto DJ hy is paie talentvol en hy sal jy vermaak tot tyd en wil Rudolfse program begin om 6 uur en dit is op spoed ok hier kom Omega Limited Tchaikovsky One Tchaikovsky of nie, is die klassiek, wonderlijke verwerking daar, van die klassieke Tchaikovsky one, van uh, Tchaikovsky, is eindlik joh, die ouwe het soveel pret met hy gitaar, dat uh, ek geloof nie, uh, kan dadelijk gaan slaap, nadat hy so opvoering gegeet nie. Hy moet ees uh, kalmeer, en hy moet ees rustig raak, ja dit was nou, eh, uh, weergave, wat uh, baie talent en verwerkingsvermoe uh, gewaas het. Ok, wie is volgende op die lys? Kom ons kyk. Uh, ja, slechts een aand, en he, voordat hulle ingeskryf is vir die uh, Eurovisie competitie in 1972, sit Tony Cole Steve Woolf in Grain Hall en skryf aan hulle inskrywing wat s'n genoem word 'n Beg Stealer Borough met liekies, die storie tema as uh, voormalige liefde waar een beloof om te bedel of te leen of te steel en uh, om sy uh, liefde aan die ander een te, te kan oordra. Nou, aan die einde van die competitie, eindig hy liekie in die tweede positie, uit 18 inskrywings met 114 pinte. Nou, gesing dier The New Seekers, hier is Back, steel Stiel, Albarro. Nou, ek het altyd gedink die New Seekers het gekom in die era uh, voor um, of dat Judith Durham het gekom in die ja, a summary, newsseekers maar hierdie newsseekers is eindelijk, toe sy hulle verlaat het toe het hulle die newsseekers gaan hier kom hy you know, big Steeler, Burrow um, Nou I'm Gonna Be 500 Miles is diekie wat geskryf is en uitgevoer is dier die Scotse dieu, The Proclaimers Nou ek dink, uh, uh, is hulle nie tweelingbroers nie? Ek dink so En wat eerste vrygestel is as die hoofsnet van die album Sunshine op lied 1988 Nou okay kom ons luister na die proklaimers en hulle sê, hoor nou net uh, hier moet julle oplet hoe hulle die uh, die skare, maar dit is a groot skare uh, ook betrek en ja, die handeklap in die geskree, en die gejuig en die uh, aplaus, hier kom die proklaimers en ons luister na 500 miles of I'm gonna be is ook die lekkiese naam Stand by up, uh, welcome to Scotland! When I wake up, well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who wakes up next to you When I go out, yeah I know I'm be I'm gonna be the man who goes with you If I get drunk, Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who rests next to you And if I a, Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who stays next to you And I would want five miles And I would want five Just to be the man who walks a thousand miles to Yes, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's can hard for you And when the money comes in for the work I do I'll pass almost every penny on to you When I come home, I come home when I I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who come back home with you In my Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's throwing over you It's the fall that I choose When I'm lonely Well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's holy without you And when I'm dreaming Yeah, I know I'm gonna dream, I'm gonna dream about the time when I'm with you And when I know I to join today, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you And when I come home, I come home. yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home you I'm gonna be the man who's coming home Ja, om dan so uh, te uh, luister na die skarese reaksie Jo, dit is dan maar fantastisch <tie> Om in die skare so op te sweep Om samen jou deel te wees van die uh, uitvoering Nou, wat gaan ons nou luister? En um, het julle al gehoor in the bad, bad old days? En was vir my eindlik die good good old days maar die treffer was vir die foundations in 1969 het was die vierde solo treffer vir die groep, dit is geskryf dier Tony McCauley en John McClood en uh, in the bad battle days was nommer 8 die, op die uh, UK singles charts en is ook opgeneem dier Tony Burroughs en verskyn op Johnny Johnson en die bandwagon soul survivor album foundations in The Bad Battle Days Dit is wat ons nou na nou gaan luister uh, Sing saam Foundations. Ja, ek sien Piet Wenter is ook ingeskakeld daar van uh, Moroletta Park. En uh, ja, hy was laatst week toevallig saam met ons daar, by die plekke, waar daar nie, uh, wel, daar was nie kracht of syne nie. Maar uh, uh, ek het ook nie gesê, dit was nie lekker gewees nie. Ons het lekker ontspannen, ons het lekker gekeer. Dit was net die feit, dat ek nie kon uitsaai nie, en net die feit dat ons nie syne gehad het nie dit is uh, wat uh, die grootste probleem daar was hy sê hy het verskrikkelijk geniet nou ja, geloof my, ek ook ek het het ook geniet, dit was lekker maar uh, ja as die gewoontes is krietje kam verts <laughs> ok oh, ons staan na hiendese kant toe dammit, ek sal moet uitspeel, we gaan twee indruk kom ons doen The Hollies met a long cool woman in a black dress en dan direct na nou hom iets heel anders, iets wat glad nie in hierdie program inpas nie. Ja, ek, uh, hulle syng hier oor een kokkerot, het seker as hulle sê la kukkeratja oké okay, ek sê vir julle baie dank julle julle geluister het en onthou om ingeskakeld te blij, vir 6 uur in my Rudolfse program, julle kan so lang boodskappen stuur, daar na sy uh, nommer toe en uh, ja uh, uh, uh, boodskappen of versoeken of wat ook al gesels is die kern van daar die program wat hy aanbied op spoed Lekker nawek vir julle verder en onthou sondagochend die uh, preek 10 uur en dan die uh, uh, uitspan, sondag uitspan om 3 uur tot 5 uur en 5 uur tot half 6 is dit natuurlijk dan die boekenvat, of nie, nie boekenvat nie, bybelstudie en ons behandel die boek Lukas ons trek by episode 68 al, jo, ons vorder uit 101 totale hoofstukke Lekker naweek vir julle verder en geniet die naweek wat voor julle. Hier kom de Hollies en dan die ander groep is de Maragie, wat Mariaga players en hulle het La Cucaracha What a Sad and Lonely Song. Lekker naweek, cheerio, doen met julle geniet en geniet wat julle doen. Bye for now.